Tizenegyedik fejezet Tór haragja A vihar egész éjszaka volt. Hablagy ébren feküdt, miközben a szél úgy dönkette a falakat, mintha ötven sárkány akarna bejutni. E engedj be, engedj be, süvitette a szél. Nagyon-nagyon éhes vagyok.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 Ám a hajlatokban és a ráncokban, ahol a kicsi puha és a koral polipok nem tudtak megkapaszkodni, látni lehetett a szörny igazi színét. A fenységes, sötétzöldet a sárkány olyan színű volt, mint a tenger maga. Felébredt és felköhögte az utolsó falatot, a nyolcadik zászlaját, amelyen még mindig bátran lobogtak a szánalmas szalagok.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 mert meg kell oldanunk egy problémát. Egy meglehetősen nagy sárkány ütött a, nyát a hosszú párton. A tömeg elégedetlenül dünnyögött, ennél fontosabb problémára készültek. Cupák hangot is adott a tömeg rosszallásának. A nagy dobokat kizárólag írtózatosan, halálosan nagy veszély idején szokás használni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 Érdemes lenne talán az ő könyvét forgatni. Ó, uh, hát uh, uh, uh, uh, persze, kiáltott fel Plépofa. Így neveld a sárkányodat, ugye e ez a címe? Ha jól emlékszem, bélhangos lopta el a mócsing közkönyvtárból, kacsintott mócsingos cupákra. Ez botrány, üvöltötte Cupák. Az a könyv a Mócsink törzs tulajdona.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 Sziszegte a tömeg, mint meg annyi tengeri kígyó, bélhangos pedig megköszörülte a torkát. Én ne van a sárkágyadat! olvasta bélhangos ünnepélyesen, szünetet tartott. Ardi vele! ismét szünetet tartott. És? <hállt> kérdezte Plépofa. – A báj vele, és? – Ennyi! – felelte Bélhangos. – Ordi vele! – Nem írt valamit esetleg a sárkányus gigantikus Maximusról? – a Plépofa. Bélhangos ismét átlapozta a könyvet. – Hely, arról nem?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 Köszönjük tornak a szakértőinket, tehát, folytatta Plépofa legfőnökösebb hangján, mivel ez a sárkány olyan nagy, átállmas, vágott közben véráncos, boldogan, gigantikus, bődületes, ötszer akkora, mint a nagy kékbálna. Igen, köszönöm véráncos, mondta Plépofa.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 Mozdulatait inkább földrengésnek, vagy optikai csalódásnak lehetett vélni. – Vannak olyan esetek, amikor a méret mégis számít – bölcselkedett magában hablatjuk. – Ez is olyan eset. Mint említettem már, a sárkányok híú kegyetlen és erkölcstelen teremtések.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 – Igen, hablaty! – erősítette meg Vérráncos. – Az a gászlet, vöröshajú szeplős fiú, akit már akartál száműzni? – Véráncos szigorúan nézett. – Azért, hogy a törzs vére ne híguljon! Emlékszel még? A fiad, hablaty! – Tudom ki ez a hablát? Köszönöm, Vérráncos! Feszengett a termetes plépofa. Tudja valaki, hol van hablát? Boy, elő! A végebb meg tényleg a veszik. <gül> a vérráncos. Itt van! Kiáltott a halvér és hátba verte hablatyot, aki megpróbált elslizzolni valahogy a vikingek között, de valaki észrevette, felnyalábolta, és ezután a többiek feje felett adogatták egymásnak, majd végül lerakták Prépufa előtt. Aha, ö, hablaty! szólalt meg Prépufa Igaz, hogy ö, tudsz beszélni a sárkányokkal? Hablagy bólintott.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 Megkérdeznéd a szörnytől, hogy, hogy békét vagy háborút akar-e? Hablagy nem felelt. Plépofa ismét köhintett. <hör> Most már szólhatsz hozzám? Jegyezte meg. Visszavontam a számüzetést. Szóval visszavontad a számüzetést, apám? Kérdezte Hablaty. Ha megületem magamat ezzel a pokoli szörnyel, akkor leszek akkor a hős, hogy méltó leszek a huligánok törzséhez? Plépofa még kellemetlenebbül érezte magát. Hát, úgy valahogy, felelte. Rendben, bólintott hablagy. Megteszem.